Capitolul 11. Victoria, The Garden State. Prezentare generală. Melbourne. Metropola. Atmosfera. Arhitectură. Iara. Se scrie Y-A-R-R-A. -R -R -A, river. Un tur de oraș. Istorie, Cultura. natură. Parada pinguinilor. pe Philip. Se scrie P-H-I-L-I-P. Island. Un circuit pe traseul Melbourne-Bendigo, se scrie B-E-N-D-I-G-O. Murray River, Great Ocean Road, peisaj spectaculos, Românii, Doamna Iolanda și cei cinci copii isteți. Radio SBS, un interviu pentru români, la câteva comunități de creștini români. Întâlnire emoționantă cu Vasile Stoica. Statul care poartă numele reginei Angliei din a doua jumătate a secolului trecut pare înghesuit în colțul de sud-est al Australiei de imensitatea celorlalte două state cu care se învecinează. N.S.W. la nord și South Australia la vest. Cu o suprafață de numai 228.000 km ceva mai mică decât a României, Victoria e de parte cel mai mic stat al țării din partea continentală. În schimb, are cea mai mare densitate a populației pe kilometru pătrat, iar în cifre absolute e în trecut doar de NSW. Denumirea populară de inimă, de stat grădină, îi se potrivește perfect întrucât clima temperat-continentală mai accentuată permite dezvoltarea unei vegetații bogate și diverse în toate zonele. Cu un peisaj natural variat de la ocean la Great Dividing Range, sau de la micul deșert din vest la Murray River la nord, Victoria și-a creat o infrastructură foarte dezvoltată în special în transporturi. Are cele mai multe căi ferate și un mare număr de șosele excelente, iar economia are o structură variată bazată în mare măsură pe bogatele zăcăminte în primul rând de aur, în timp ce agricultura exploatează cu maximum de intensitate mai restrânsele suprafețe arabile. Pentru cei interesați de istoria Australiei în secolul trecut, frumoasele orașe ce au cunoscut acel Gold Rush, Guana după Aur, pot constitui interesante puncte de atracție. Munții Dandenong, se scrie D-A-N-D-E-N-O-N-G, numiți cam exagerat Victorian Alps, pot fi considerați un strong point al turismului, în special datorită stratului de zăpadă ce persistă toată iarna. Alte importante zone turistice ale statului se numesc Great Ocean Road, Philip Island, partea de sud a munților Great Dividing Range, pe care îi împarte cu vecinul din nord. Zona cuprinsă între Melbourne, Ballarat, se scrie B A L L A R A T, Bendigo și Echuca, se scrie E C H U C A. Murray River și, bineînțeles, cel mai important centru turistic, capitala Melbourne. Melbourne a intrat și în conștiința românilor ca și a întregii planete în urmă cu 44 de ani, când în 1956 Australia găzduia Jocurile Olimpice pentru prima dată în această parte a lumii. Al doilea oraș ca Mărime, 3,3 milioane locuitori după Sydney, Melbourne a fost botezată astfel după numele unui om politic care a făcut multe pentru oraș. Puterea economică, în primul rând, ramura industriei din a doua jumătate a secolului trecut. Melbourne a fost înființat în 1837. Se răsfrânge și astăzi favorabil în frumoasele parcuri, grădin, construcții și largi artele de circulație. Arhitectura veche e încă prezentă în multe locuri ale marelui oraș, iar unele clădiri, precum Flanders, se scrie F-L-I-N-D-E-R-S, Station, Universitatea, Biblioteca Națională, câteva biserici și altele stau cu oarecare mândrie și superioritate ostentativă alături de zgârie nori ultramoderni apăsători. iar River, ce traversează centrul orașului, a fost amenajat pentru transportul pe apă, iar falezele sale frumoase, îndiguite și flancate de construcții vechi și noi, de terase, grădini, hoteluri și instituții culturale, toate contribuie la frumusețea arhitecturală, urbană, socială și peisageră a unui oraș ce nu s-a împăcat niciodată cu locul 2 în Australia după Sydney. Dacă Sydney continuă să fie considerat centrul economic, industrial, financiar, bancar și în anul 2000 datorită Jocurilor Olimpice, va focaliza interesul întregului mapamond. Dacă mult mai micul Canberra este capitala federală, Melbourne se bucură încă de statutul de capitală culturală a țării. Exemplul cel mai bun pentru această caracterizare îl constituie înființarea aici, pentru prima dată în Australia, a Companiei Operei Naționale. Din păcate pentru locuitorii lui, Sydney Opera House i-a luat locul din anul 1973 prin construirea atât de celebrului edificiu. Dar așa cum vom observa mai departe, Melbourne are încă atâtea centre și instituții culturale de nivel național și cu reputație mondială, încât poate fi sigur că apelativul de capitală culturală nu poate fi ușor uzurpat. Lăsând deoparte reputația de capitală olimpică a lumii dobândită în urmă cu o jumătate de secol, readusă în actualitate azi, tocmai în contextul organizării jocurilor olimpice la Sydney merită să reamintim faptul că ansamblul sportiv creat în 1956 rămâne în continuare un valoros centru de atracție turistică și un complex de baze sportive cu un rol important în întreaga viață a orașului. Australian International Open Tennis, găzduit de Melbourne într-o splendidă arenă, constituie un puternic atu pentru mândria locuitorilor și se știe că acest turneu deschide în fiecare ianuarie careul de ași, al celor patru mari turnee de tenis din lume alături de Roland se scrie R O L L A N D, Garros se scrie G A R R O S, Wimbledon se scrie W I M B L E D O N și Madison se scrie M A D I S O N Square Garden. Unele elemente de mai sus, ca și clima temperată cu accente mediteraneene, la care se adaugă un interesant și eficient sistem de transport urban, toate la un loc i-au determinat pe mulți să-l numească "mai Melbourne, minunatul Melbourne, sau The Planet's Most Livable City, ceea ce, până la un punct, poate fi o exagerare, dar în multe privințe e adevărat. Această scurtă și poate nu unde ajuns de convingătoare prezentare generală a statului Victoria și a capitalei sale Melbourne poate fi considerată totuși o incitantă prefațare a însemnărilor ce urmează. Plecarea din Adelaide spre Melbourne mi-a lăsat o urmă de regret pentru atmosfera de la Kenan Backpackers, pe data de 15 ianuarie, la ora 18, lăsam în urma mea, la Adelaide, unul din hotelurile în care m-am simțit cel mai bine. M-am instalat confortabil ca întotdeauna pe locul meu din autocarul ce urma să mă ducă în penultimul stat din turneul meu, Victoria, mai exact în capitala acestuia, Melbourne. Chiar înainte de plecarea din Cannon Backpackers, am mai dat un telefon la familia Achetrăriței pentru a-mi confirma că pot trage la ei pentru câteva zile. I-am comunicat doamnei Iolanda, soțul iera plecat din Australia, ora și locul sosirii și bucuria mea a fost mare atunci când mi-a spus că voi fi așteptat la autogara centrală. Am petrecut o noapte cât se poate de normală în autocar, asta înseamnă că la început, până când ne-am întins la drum, am mai admirat odată largile bulevarde luminate ale orașului din care plecam după care am continuat o vreme să urmăresc șoseaua în noapte. Dimineața, la ora șapte, mă găseam deja în autogară, singur-singurel, cu dita mai bagajele după mine, ceilalți pasageri o luaseră care încotro. Am ajuns cu bine la Dan Denong, un cartier mare al orașului. După ce mi-am luat camera în primire, cea mai frumoasă din toată casa, m-am prezentat. Stăpânii cu coordonatele principale ale călătoriei și ale șederii la Melbourne, asigurându- o că nu vreau să abuzez de bunătatea ei, dar și că am nevoie de sprijin în stabilirea unor contacte cu românii și cu mai multe instituții. Era într-o zi de sâmbătă, iar pentru weekend nu aveam alt program mai bun decât să-mi organizez acțiunile din săptămâna următoare. Am cunoscut copiii familiei. Viorel, cel mai mare, 19 ani, a fost înfiat de la un orfelinat din Botoșan când avea 11 ani, Miriam, 13 ani, în clasa 8 -a. Agnes, de 8 ani, în clasa 3-a și Filip, prâzlea și cel mai răsfățat, de 7 ani, în clasa a întâia. Familia achetrăriței face parte din comunitatea românească baptistă din Melbourne. Mircea, capul familiei, E pastor baptist și se bucură de autoritate printre credincioși și chiar printre alți români. Atunci era plecat la o conferință pe teme religioase la Singapore și n-am apucat să-l cunosc. Iolanda e caznică, se ocupă de gospodărie, acordând cea mai mare atenție educației celor cinci copii. Mi-a plăcut și am rămas și până astăzi cu cea mai bună impresie despre viața pe care o duce familia, achetrării M-a impresionat în mod deosebit gestul lor de caritate preluând încă un copil în familie, deși aveau patru. Viorel cel înfiat era un tânăr format, avea trei preocupări, învățătură, muncă și sport. Estera, fata cea mare, vorbea cu mândrie și încredere despre studiile ei în diplomație și politică externă la Universitatea din Melbourne. Despre Mircea Achetrăriței am aflat mai multe din cartea. A se scrie A. Free se scrie F-R-E-E, -E, Man se scrie M-A-N, al cărei personaj principal este chiar el. Barbara E. Burn se scrie B-O-U-R-N-E, a publicat această carte în limba engleză în anii 1991 și 1992. În ea sunt descrise momentele și situațiile trăite de Mircea în metamorfoza lui religioasă, mai exact cum a devenit creștin-baptist. Am luat legătura cu preotul ortodox Coman cu mai mulți pastori baptiști și penticostali, cu domnul Cica, redactorul responsabil al emisiunilor în limba română de la SBS cu care am stabilit o întrevedere pentru un interviu în ziua de luni, 18 ianuarie. A doua zi am consumat-o la sugestia și cu sprijinul gazdei mele, participând la adunările de rugăciune de la Biserica Baptistă și cea penticostală. Deoarece în țară lucram la Secretariatul de Stat pentru culte, am avut discuții la obiect cu pastorii, iar în fața credincioșilor am fost invitat să le vorbesc despre viața religioasă din România, dar și despre obiectivele călătoriei mele în Australia. La ambele biserici am fost primit cu interes, iar pentru mine experiențele au constituit încă un prilej fericit de a auzi și de a vorbi limba română. Mi s-a confirmat încă o dată că bisericile, comunitățile religioase creștine românești, sunt cele mai potrivite locuri în care se manifestă unitatea românilor, dragostea și dorul de țară din care au plecat și preocuparea pentru păstrarea limbii materne. O altă experiență plăcută am avut cu familia de români Adrian și Dorina Luca, întâlnire pusă la cale de gazda mea, care i-a invitat special pentru a ne cunoaște. Adrian e un mic patron, proprietarul unui mijloc de transport auto de mărfuri. Această muncă nu-l putea face un om bogat, dar câștigă suficient pentru a se simți bine situat la nivelul australianului mediu. Dorina lucrează în domeniul sanitar, ceea ce le rotunjește veniturile. Adrian îmi spunea că ar fi tentat să investească în România, dar nu cunoștea bine domeniile și regulile. Firește, cu puțina mea pricepere în această privință, nu puteam decât să-l încurajez în principiu. Făcându-le o vizită într-o seară, am rămas surprins de vila pe care vor să-și o construiască. Mi-au arătat proiectul impresionant căruia-i corespundeau costuri pe măsură, câteva sute de mii de dolari. În ultima seară de ședere la familia Chetrăriței am trăit un moment mai mult decât emoționant. Familia Duma, el inginer auto și mecanic de ocazie, ea patrona unui laborator de cosmetică, mi-a vorbit despre un român, un tânăr excepțional cu handicap locomotor, deci în cărucior pe rotile, Vasile Stoica, se afla în Australia în cadrul unui periplu intercontinental venind din America. În seara întâlnirii, el se întorcea dintr-o călătorie pe coasta de est a Australiei. Vasile Stoica avea 28 de ani, era bronzat, avea mușchii de la mâini foarte dezvoltați și iradia cu chipul lui frumos și luminos un optimist exuberant. El plecase din România în luna mai a anului 1998, iar întâlnirea noastră a avut loc la jumătatea lui ianuarie, un an mai târziu. El și-a pregătit un text în limba engleză în care își făcea un scurt curriculum în vite și își expunea motivația pentru această acțiune mai mult decât temerară. În esență, el voia să atragă atenția lumii asupra a două lucruri. Pe de-o parte, capacitatea ființei umane de a suporta orice dificultate și orice handicap, cu condiția să vrei din toată structura ta morală, psihologică, să le înfrângi și să te manifesti ca un om superior. Al doilea, Mesajul pe care l-a adus în toate țările vizitate privind nevoia reală și acută de sprijin pe care oamenii normali, sub aspect fizic și mai ales instituțiile implicate, trebuie să-l acorde acestei categorii defavorizate de semenei noștri. În casa familiei achetrăriței cu sprijinul concret și la ideea familiei Duma se întâlneau așadar printr-o fericită coincidență de program doi oameni din România, fiecare avea alt statut, își propusese programe diferite pentru a realiza cu mijloace diferite. După o îmbrățișare afectuoasă, am convenit să nu discutăm despre călătoria mea, și despre el și exemplarea lui spravă. Firește, ne-am schimbat mai întâi documentele de identitate, respectiv cărțile de vizită și pliantele acțiunilor noastre. Vasile Stoica a scos din bagajul lui, prin forța lucrurilor restrâns la strictul necesar, cea mai frumoasă și concludentă mărturie, a călătoriei sale. Era un album în care adunase de-a lungul periplului o sumedenie de documente, articole de presă, ștampile și semnături de la înalte instituții și personalități, fotografii făcute în preajma unor oficialități de rang înalt din multe țări. Am răsfoit împreună acest album, și mi-am dat seama că nu avea altceva la care să țină ca la ochii din cap decât albumul și firește, căruciorul cu rotile. Mi-a vorbit cu oarecare amărăciune că nu reuși să se ajungă în America de Sud și în Africa, reducându-și programul la Europa, America, Australia și Asia, pe care urma s-o străbată odată cu plecarea din Australia. Ne-am despărțit în termen la fel de afectuoși și ne-am spus La revedere! Cu bine! În România! Eu am ajuns acasă mai repede, înaintea lui. Mare mi-a fost emoția când l-am reîntâlnit la Cotrocen după revenirea victorioasă în țară, era prin toamnă, dacă nu mă înșel și-a fost o pură întâmplare, să urmăresc la televizor acel telejurnal în care șeful statului l-a primit cu simpatie și admirație la Palatul Prezidențial pentru a-i transmite omagiul meritat, asigurându-l de prețuirea tuturor românilor. Dacă mi-amintesc bine, președintele i-a promis că îi va dărui un nou cărucior cu rotile. Vasile Stoica s-a întors acasă la el în orașul Bănățean, Lugoj, de unde plecase. Luni dimineață m-am prezentat la Departamentul pentru Turism al statului Victoria. Spre marea mea satisfacție, discuțiile cu Simon Cummins, director de programe și asistenta lui, au fost pe cât de plăcute, pe atât de eficiente pentru mine. Am discutat aproape o oră și jumătate. La un moment dat am rămas singur, interlocutorii mei dorim probabil să se consulte cu șefii mai mari. Domnul Camin se întoarce și îmi prezintă o scrisoare către o bună colaboratoare de la agenția turistică Australian Pacific Tours. Îi dau și numele ei, fiindcă s-a ocupat de mine foarte atent și ospitalier. Este Jackie Lemon. Scrisoarea era datată chiar în ziua respectivă, luni, 18 ianuarie 1999. Iată cum era motivată solicitarea de sprijin. Citat. Așa cum am discutat astăzi, Turism Victoria sprijină programele de documentare ale domnului Constantin Chifane Drăgușani, care este un freelance, se scrie F-R-E-E-L-A-N-C-E, -E travel, se scrie T-R-A-V-E-L, writer, se scrie W-R-I-T-E-R. Scriitor de călătorii independent din România. Domnul Drăgușan se află în Victoria pentru a pregăti un număr de articole și o carte despre Australia. Jackie îți mulțumesc pentru sprijinul în organizarea următoarelor programe de zi. Marți, 19 ianuarie, orașul și parada a pinguinilor pe insula Filip. Miercuri, 20 ianuarie, Ehuca, Bendigo și Murray River. Joi 21 ianuarie, aventură pe Great Ocean Road. Voi pregăti o scrisoare de recomandare pentru domnul Drăgușan, care să-i permită obținerea intrărilor gratuite pentru vizitarea locurilor de interes. Am încheiat citatul. Obțineam maximum posibil pentru trei zile și, ceea ce m-a bucurat mai mult, a fost acceptarea integrală a preferințelor mele, care aveau în vedere cele mai interesante zone din Victoria. Această scrisoare a fost un fel de pașaport turistic pentru statul Victoria și capitala sa, Melbourne. La ora 13 aveam stabilită o vizită la SBS, postul de radio, secția pentru limba română, concret cu șeful și realizatorul principal al emisiunilor, Emil Cica. Amintesc că, aflându-mă la Perth, timp de 10 zile, am avut posibilitatea să ascult o emisiuni. Până la această întâlnire pe care mărturisesc o așteptam cu emoție, fiindcă mi se spusese că va trebui să dau un interviu, mai aveam două ore libere. Numai cu geanta pe umăr și cu sacoșa în care purtam documentația și casetele primite, mi era foarte plăcut să hoinăresc prin oraș, realmente fără nicio țintă. Cu atât mai mult mă simțeam lejer cu cât depistasem deja zona în care se afla SBS. Prima dată mi-am propus să găsesc Biserica Ortodoxă Română situată foarte aproape de zona centrală și de hotelul Bac-Pac, la care mă voi instala abia după două zile. Cred că de data aceasta nu m-am orientat, fiindcă biserica avea poarta încuiată, iar mie nu mi-a trecut prin cap, că lângă ea trebuie să se afle și casa parohială, deoarece în străinătate nu se respectă întotdeauna această regulă. Apoi am traversat cartierul Carlton, se scrie C-A-R-L-T-O-N, partea veche a orașului, unde poți admira multe case și vilă de inspirație arhitecturală europeană, așa cum avusesem cu ani în urmă posibilitatea să văd în New Orleans, Sua și la Hanoi, în Vietnam. Firește experiențe de acest gen, avusesem deja în alte orașe ale Australiei. Ceea ce nu am văzut la Adelaide, am întâlnit la Melbourne la tot pasul. Terase și cafenele înșirate pe trotoare, peisaj plăcut ce te duce cu gândul la Paris, Berlin, Praga or București. În drum spre SBS am admirat superba și monumentala catedrală catolică, iar ceva mai departe, pe partea opusă, un alt monument de arhitectură în stil european, clădirea gării, Flinders Street, în fața ei, un bătrân instrumentist cânta la un clarinet, așteptând ca trecătorii să arunce bani. Am mai avut timp să admir de pe Princes, se scrie P-R-I-N-C-E-S-S -S Bridge, falezele lui Yara River, în ale cărei ape se oglindesc luxoase și impunătoare hoteluri." Crown, plața, este cel mai frumos și clădiri administrative impresionante ca înălțime, dar cu siluete arhitecturale plăcute și elegante. Rialto Tower, despre care încă nu știam că se numește așa, se înalță orgolios deasupra tuturor și, dându-mi seama că e cea mai mare clădire din oraș, îmi ambiția de a urca pe terasa de Belvedere. Deocamdată însă îmi socoteam timpul cu atenție, îndreptându-mă spre antena SBS înaltă de circa 150 de metri, o structură metalică sugerând un tur Eiffel stilizat cu instalație de iluminare nocturnă pentru a-i spori atractivitatea. Pentru a-mi confirma parcă faptul recunoscut că Melbourne este capitala culturală a Australiei, după ce în urmă cu aproximativ 50 de ani fusese capitala olimpică a lumii, Me apar în cale dincolo de pod Victorian Arts Center, National Gallery, Victorian Center of Arts, Australian Ballet Center, toate constituind împreună cu studiourile de radio SBS, cel mai concentrat complex de instituții culturale din Melbourne. Când am intrat în redacția lui SBS, am constatat atmosfera asemănătoare cu cea ce trăiesc adesea când merg la radiodifuziunea română pentru a face înregistrări. De altfel, vreau să fac remarca legată de atmosfera febrilă ce domnește în toate redacțiile de presă, indiferent de mijlocul de informare și indiferent de țară. E un numitor comun al aceluiași stil de muncă, aceeași atmosferă dinamică în care e foarte greu vei găsi un redactor sau un reporter să-ți acorde atenție dacă l-ai luat prin surprindere, fără să fie aranjat o întrevedere. Domnul Emil Cica mă conduce într-un mini-studio spunându-mi că vom face interviul pe loc pe care ar dori să-l difuzeze în seara respectivă. Bineînțeles, nu putea fi vorba decât de impresiile unui scriitor călător român despre Australia. Cum eu eram spre sfârșitul călătoriei, mi-ar fi trebuit o oră pentru a prezenta ascultătorilor români o a acestor impresii. În acest sens, pregătisem un punctaj de teme pe care l-am discutat în prealabil cu realizatorul emisiunii, Convenind asupra celor mai interesante aspecte, domnul Cica mi-a făcut o frumoasă prezentare după care m-a lăsat să-mi exprime opiniile personale. Nu e cazul să reiau aceste opinii. Spun doar că ele au fost absolut sincere. Una peste alta, impresiile pot primi calificativul excelent așa cum le-am mărturisit australienilor întâlniți la ei acasă. Deprisos să spun că am așteptat cu emoție să vină seara pentru a asculta emisiunea. Partea a doua a vizitei mele la SBS a avut un rol cu totul deosebit. Cu ajutorul domnului Cica am avut o scurtă discuție cu doamna Ionela Buzatu, secretarea Societății Românilor din Australia. De asta dată rolul meu s-a schimbat. Din intervievat eram cel care realiza un interviu despre românii din Melbourne pentru românii din țară. Îmi face plăcere să amintesc aici unele elemente ale acestei discuții. Iată câteva nume ale celor implicați direct în organizarea comunităților de români din Australia. Corin Izvereanu e vicepreședinte al aceleia societăți. Gusti Lucian conducea o altă organizație de români, Constantin Burhală și alții. În Australia există mai multe organizații ale comunităților de români. Oricum am aflat că în Melbourne funcționează trei asemenea organizații dintre care una cuprinde români din întreaga Australie. Aceasta are 250 de membri cotizani și alți circa 200 de membri care participă la diferite activități. Pentru a o întărâta pe doamna Buzatu, i-am spus părerea mea confirmată la Perth, dar și pe alte continente, că românii nu sunt, din păcate, uniți și manifestă dezinteres în viața și organizarea comunității de români în care trăiesc i-am adus argumente concrete în acest sens. Interlocutarea mi-a infirmat cel puțin parțial opinia, recurgând la argumente concrete. Am primit cu satisfacție câteva informații care atestă Unitatea Românilor. Așa cum se vorbește în țară despre o strategie în acest sens concepută de organisme de stat și instituții oficiale prin care România să fie mai bine cunoscută în Australia, nu mi s-a părut că există o concordanță între realitatea de acolo și bunele intenții din țară. În Australia a fost organizată în anul 1998 Săptămâna Culturală Românească, o acțiune închegată lansată oficial de ambasada noastră la Canberra și pusă în practică de Societatea Românilor din Australia. Obiectul acțiunii l-a constituit atunci împlinirea a 150 de ani de la Revoluția din 1848 în țările române, un aspect interesant care merită amintit chiar și aici constă într-o formă specifică de sprijin acordat comunităților etnice. De către guvernul australian, această formă se numește grant și se concretizează în sume de bani. Ele sunt destul de consistente și se acordă pentru anumite activități concrete. Grantul se acordă comunității etnice de orice fel, cu condiția ca acestea să fie, dacă nu neapărat numeroase, cel puțin puternice, și să desfășoare activități concrete pentru rezolvarea unor probleme ale comunității. Multe din aceste probleme ar trebui rezolvate de instituțiile statului. Interesant e că această formă de sprijin nu se acordă odată pentru totdeauna, ci poate fi retrasă în lipsa unei activități consistente și continue din partea comunității. Am dat aceste detalii, fiindcă, din păcate, comunitățile românești din Australia pierd adesea aceste forme de sprijin tocmai din cauza lipsei de argumente. Societatea românilor din Australia a primit, de exemplu, un grant de 5.000 de dolari pentru unele acțiuni în rândul femeilor, dar și un alt grant de 1.000 de dolari pentru ajutor alimentar. Un exemplu pozitiv de atitudine proromânească îl constituie poziția de apărare a României atunci când în presa australiană apar materiale și informații negative despre țara noastră. Așa cum mi s-a întâmplat să consta și în alte țări, Multe asemenea informații, dacă nu sunt rovoitoare sau oferite special pentru a-i denigra pe români, sunt exagerate, interpretate cu rea intenție sau rodul necunoașterii. De aceea, politica de promovare a imaginii favorabile a României capătă o dimensiune și o semnificație mai mare. În context, doamna Vuzatu mi-a amintit de succesul real reportat de spectacolul regizorului Silviu Purcărete, realizat de Teatrul Național din Craiova cu Titus Andronicus, la un festival important de teatru desfășurat recent la Melbourne. Imaginea României ar trebui promovată prin răspândirea și sublinierea valorilor autentice ale culturii noastre și nu prin producții nesemnificative sau negative. Îmi face mare plăcere să amintesc în ceea ce mă privește, m-am înscris în această viziune, ducând cu mine în Australia trei asemenea argumente pe care le-am răspândit cât mai larg în contactele mele. E vorba de Hartea României, cu text bogat în limba engleză și Revista România, un documentar ilustrat foarte frumos realizat grafic și tipografic, de fapt o prezentare generală sub toate aspectele esențiale ale culturii, istoriei și potențialului turistic al țării. Pentru cele două materiale aduc pe această cale Ministerului Turismului mulțumirile mele. Cel de-al doilea material a fost o casetă video cu comentariu în engleză pe care am procurat-o înainte de plecare și au copiat-o mai mulți români și chiar comunități întregi din Perth și Melbourne. O surpriză neplăcută am avut când doamna Buzatu mi-a spus că guvernul australian nu e dispus să încurajeze și să sprijine acțiunile culturale ale diferitelor etnii. Această atitudine vine într-o oarecare contradicție cu ceea ce am scris la început despre strategia multiculturală și atitudinea tolerantă și constructivă a statului față de comunitățile etnice. Așadar, în ziua aceea de luni, 18 ianuarie 1999, avea să fie una foarte plină pentru mine și, spre mulțumirea mea, am realizat numai lucruri frumoase. M-am întors acasă, la familia Achietrăriței, tot cu metroul, iar seara mea am petrecut tot cele două momente amintite, Întâlnirea cu Vasile Stoica și emisiunea în limba română. Am avut ultima discuție cu doamna Iolanda, confirmându-i că a doua zi dimineață voi pleca și mă voi instala în centru la un Backpackers, hotel devenit de acum preferința mea. Dumnea ei îmi face o ultimă favoare, promițându-mi că mă va lua cu mașina și mă va lăsa la hotel. Vă deci la o călătorie prin Melbourne, oprindu-ne la câteva locuri pe care le-am vizitat, fie mai pendelete, fie doar din autocar, primind însă explicațiile ghidului. Am trecut pe lângă sugestivul monument închinat unui succes istoric al muncitorilor australieni, mai precis al celor din Victoria, pe monument erau gravate cuvintele Rest, Work and Leisure, adică odihnă muncă și recreere, ceea ce vrea să însemne că timpul de 24 de ore este împărțit în trei opturi. Oricât ar părea de ciudat, acest drept muncitoresc a fost câștigat pentru prima dată în Australia, în anul 1856. Se știe că Victoria era o colonie britanică în care minăritul avea o pondere foarte mare. Astăzi, orașele Bendigo și Balarat, au rămas ca mărturii arhitecturale ale fostelor orașe miniere de la mijlocul secolului trecut. Atunci muncitorii obținau pentru prima dată ziua de muncă de opt ore și, cu unele excepții, acest drept s-a impus în întreaga lume, fiind respectat și astăzi. Ghidul ne explică proveniența denumirii orașului al cărui tur îl făceam. Mulți ani, capitala întregii Australiei, Melbourne a fost botezat după numele Lordului Melbourne, pe când era prim-ministru. Primeam aceste informații în timp ce treceam pe lângă frumoasa clădire a Parlamentului, o construcție de tipii clasic european în cupolă. Trecând pe lângă masiva clădirea universității, în formă de potcoavă, ghidul ne spune că prestigioasa instituție de învățământ a început activitatea cu trei profesori și 16 studenți, iar astăzi numără 20.000 de studenți și peste 2.000 de profesori. De partea cealaltă, ni se atrăgea atenția asupra acelui mai frumos cimitir al orașului, unde am fi putut observa monumente funerare ridicate în memoria unor importanți oameni ai Australiei care i-au ilustrat istoria și au marcat evoluția. Trecând pe lângă splendida arenă de tenis Australian Open Tennis, Ghidul ne amintește că peste două zile se desfășoară întrecerile unuia dintre cele mai mari patru turnee ale lumii. Răsfoindu-mi carnețelul cu notițe, observ că reținusem numele tuturor celor patru jucători români care participau. Irina Spârlea fusese învinsă de Nemțuaica Anke Huber, iar Voina, Pescariu și Andrei Pavel încă nu intraseră în focul luptei. Mi-am mai notat și numele lui Ilie Andrei, tot român care reprezenta culorile Australiei. Apoi m-am bucurat când am văzut într-un ziar că Ilie ajunsese în turul al treilea, deoarece era elogios la adresa lui, am decupat articolul și l-am adus cu mine. Trecând pe lângă frumoasa clădire a poștei, aflăm că aici se află kilometrul zero al statului Victoria, punct din care se măsoară toate distanțele dintre orașe și localități. Șoferul a în viteza în dreptul lui Fire, se scrie F-I-R-E, Brigade, se scrie B-R-I-G-A-D-E. Comandamentul de pompieri al orașului, pentru a ne atrage atenția asupra celor două mozaicuri, de pe fațada clădirii, opere de artă ce evocă istoria focului și a unor incendii produse în oraș. Un scurt popas în grădina Fitzroy, se scrie F-I-T-Z-R-O-Y, ne prilejuiește vizitarea muzeului Cux. Se scrie c o o k -A s, -S. Cottage, se scrie C-O-T-T-A-G-E o construcție de mici dimensiuni, o căsuță de piatră datând din 1755, situată inițial în Londra și adusă la Melbourne în 1935, unde a fost reamplasată pentru a evoca personalitatea și rolul marelui navigator James Cook în cartografierea coastei de est a Australiei, deschizând astfel carea explorării sistematice și continue a zonei fără ca James Cook să fi locuit vreodată în acea căsuță, a fost construită de părinții acestuia, căbănuța lui Cook este un muzeu evocator, locuitorii orașului considerând-o o legătură sentimentală și istorică, cu caracter de simbol, cu cel care în anul 1770 trimitea la Londra importante rapoarte științifice ale expediției pe care o conducea. Următorul popaz l-am făcut la Word se scrie W-A-R Memorial, un monument sobru și impunător situat pe o colină de pe terasa căruia poți admira panorama largă asupra zonei centrale a orașului. Memorialul a fost conceput inițial pentru a aduce recunoștință celor căzuți în primul război mondial, dar ulterior s-a hotărât ca semnificația să fie extinsă și asupra eroilor din ultimul război mondial. Flacăra veșnică Muzeul, diferitele inscripții gravate pe pereții interiori și pe frontispiciul monumentului, coloanele imense și scările masive sunt componente istorico-arhitecturale ce impresionează pe vizitatori. Cei care vor să privească orașul într-o cuprindere mai largă pot urca pe terasa de deasupra monumentului. Turul orașului s-a încheiat cu o oră de plimbare prin Royal Botanic Garden. Întrucât este un parc imens cu circa 20 de intrări, ghidul ne atrage atenția asupra punctului de întâlnire și anume la intrarea E, având program de voie fiecare și-a folosit timpul după preferințe. Eu, de exemplu, am preferat nu numai să admir lacul și frumoasele peluze de iarbă, ci să studiez cu ceva mai multă atenție diferite specii de plante și copaci. Pe cele care mi s-au părut mai puțin obișnuite le-am adus acasă sub formă de fotografii, dar le-am notat și în carnețel. Iată câteva, camfor, stejarul algerian, palmierul varză, câteva exemplare rare de eucalipt. Unii copaci, cărora le-am numărat peste 20 de tulpin ce pornau direct din pământ, mergând paralel până la înălțimea de 20-30 de metri. Pentru a citi și explicațiile de pe tablițele de la fiecare plantă, floare sau copac, probabil că mi-ar fi trebuit zile în șir, Rostul acelui popas scurt în splendida grădina botanică era însă acela de a nobila sufletul, inima și mintea, așa cum frumos sugerează unele materiale documentare și turistice. Royal Botanic Garden este într-adevăr pusă sub semnul celor trei elemente asupra cărora natura acționează benefic, fiindcă grădina oferă noi cunoștințe. Săul, se scrie S-O-U-L, că liniștește sufletul. Heart, se scrie H-E-A-R-T, deoarece îți încântă inima. Fără îndoială, arhitectura a orașului Melbourne este reprezentată la cel mai înalt nivel de Rialto Tower, o construcție formată din două corpuri. Cel mic, înalt de circa 200 de metri, se sprijină parcă de cel principal, sau poate îl sprijină pe acesta. Am mai multe motive să vorbim mai detaliat despre acest skyscraper. Se scrie s k y s c r a p e r Zgârie nori. Chiar dacă el este un pitic față de clădiri ce îl depășesc cu circa 100-200 de metri, cum ar fi. Empire. Se scrie E-M-P-I-R-E. State. Building. Se scrie B-I-L-D-I-N-G. 381 de metri. Twin. Se scrie T-W-I-N Towers, ale lui World Trade Center, peste 400 de metri, ambele situate în Manhattan, New York. Sears se scrie S-E-A-R-S Tower din Chicago, 443 de metri, sau celelalte două turnuri gemene din Kuala, Lumpur, Malaysia, care în anul 1996 Dețin supremația absolută pe plan mondial, cu înălțime de aproape 500 de metri fiecare. În acest mini-top nu am ținut seama de construcțiile turbi cum sunt CN Tower din Toronto 553,33 metri sau turnul Ostankino-Moscova de 540 de metri. Rialto Tower merită să figureze în această carte în primul rând pentru că l-am vizitat, în sensul că am urcat pe platforma de belvedere de la etajul 55, ultimul, la înălțimea de 253 de metri, apoi, fiindcă potrivit afirmației celor care l-au construit, el este cea mai înaltă clădire din emisfera sudică. Rialto Tower mai poate fi interesant și prin caracteristicile tehnice și turistice, în fine, e și o chestiune pur personal sentimentală, deoarece construcțiile înalte pur și simplu mă fascinează. De acolo de sus pot avea panorama largă asupra unui oraș sau unei zone mai întinse, de aceea, în primul meu volum, Peisaje în mișcare 1985, acestui gen de construcții am rezervat un capitol aparte, desigur. Turnul Rialto va fi prezent în noua ediție a cărții pe care mă gândesc să o public în scurt timp, cu mențiunea că în perioada celor 15 ani care au trecut, experiența mea și ca documentația obținută s-au îmbogățit foarte mult, ceea ce se va reflecta favorabil în noua carte. După această paranteză vă invi la Rialto Tower. Mărturisesc că nu știu de ce și cine s-a gândit să împrumute numele Rialto de la faimosul pod venețian. N-aș insista asupra ceea ce și cum se vede orașul de la cea înălțime oricine își poate imagina o panoramă fascinantă în care am căutat cu privirea locurile prin care trecusem și construcțiile pe care le admirasem de aproape. Am selectat alte câteva date și informații care pot impresiona chiar și pe inginerii constructori. Înălțimea totală a celor 55 de etaje este de 253 de metri. Platforma de Belvedere a fost deschisă publicului în anul 1994. Clădirea stă pe 75 de chesoane înfipte în pământ, de fapt așezată pe o rocă, la 20 de metri adâncime. Cine ar dori să renunțe la lift și să ajungă sus pe picioarele lui, trebuie să știe că are de urcat 1254 de trepte. Dacă de pe acoperiș se aruncă un obiect compact greu de un kilogram, el va ajunge în stradă în numai 7,2 secunde cu viteza de 250 de km pe oră, ceva asemănător cu viteza faimosului tren francez TGV sau acelui german ITC. Dacă între zona de la parter și platforma de belvedere practic în întreaga clădire se desfășoară activități banale, să le spunem curente, obișnuite, atunci merită să știți ce puteți face la cele două extremități pe verticală. În afara unor servicii turistice sau social-edilitare ce nu pot lipsi, la parter există două atracții specifice, dar nu și unice. Expoziția privind alte turnuri din lume se poate întâlni și la alte turnuri sau filmul de 20 de minute în care te plimbă prin Melbourne, pe verticala istoriei și orizontala geografiei și arhitecturii. Am avut posibilitatea să văd asemenea filme sau care descriu construcția și istoricul realizării ei la CN Tower, Sears Tower. Aici, la Melbourne, realizarea tehnico-cinematografică este de-a dreptul uimitoare, căci te afli, de fapt, într-un IMAX, se scrie I-M-A-X, Theater, în care imaginea și sunetul te cuprind în mijlocul lor, de fapt, îți doar senzația. Pe platforma de belvedere nu ai cum să te plictisești chiar presupunând că te-ai sătura să admiri splendidele imagini ale orașului. Poți folosi gratuit puternicile binocluri sau să zăbovești puțin la șopuri cu suveniruri. Există și un mic muzeu privind istoria orașului sau te poți delecta cu un sistem special cu tehnică de ultimă oră, prin care admiri încă o dată imaginile care-ți plac mai mult și care ți se par prea depărtate văzute în realitate. În fine, te poți așeza la o masă din ceea ce în Occident se numește Licensed Cafe sau Restaurant, vrând să însemne calitate la cele mai înalte standarde. Ceea ce lipsește lui Rialto Tower este un restaurant revolving, turnant, care să te plimbe timp de o oră, cum sunt altele în lume. În jurul axei sale, ceea ce trebuie să recunosc, nu mi-am permis decât o singură dată la Fernsehturm, Berlin. Philip Island este cea de-a patra insulă în care ajungeam. Pe celelalte trei, situate la distanțe de mii de kilometri între ele, am ajuns călătorind cu vaporul, fiindcă altfel nu se putea. Doar Kangaroo Island poate fi vizitată folosind avionul, soluție pe care, evident, nu o puteam alege. Insula Philip este legată de continent printr-un pod construit în anul 1940. După un traseu foarte frumos și odihnitor străbătut cu autocarul, Dowldeck, cu etaj, în circa două ore după ora prânzului, treceam pe podul lung de numai câteva sute de metri. Programul de vizitare începe cu SIL, să se scrie S-E-A-L-ROC, o zonă stâncoasă, accidentată, în care de la înălțime admiram zeci de foci zbenguindu-se în grupuri sau numai perechi pe imensele pietroaie scăldate cu mici intermitențe de valurile puternice și înspumate ale oceanului. Deoarece insula Philip are o istorie mai bogată și în unele privințe diferite de acelorlalte, vă propun și o scurtă incursiune în timp. Cu o suprafață de 10.000 de hectare și o lungime de 100 de kilometri situată la 120 de kilometri de Melbourne, Philip Island a devenit încă, din anul 1870, Locul preferat de locuitorii marelui oraș pentru un refugiu în liniște și în izolare, într-un peisaj romantic și reconfortant, ceea ce oferă îndeopște orice insulă sub rezerva să existe condiții pentru dezvoltarea vieții animale și vegetale. Până în 1940, când s-a construit podul, oamenii ajungeau pe insulă folosind diverse ambarcațiuni, iar animalele treceau prin apă, dar numai în timpul refluxului. Puținii temerari care au ales să locuiască pe insulă au găsit acolo terenuri apte pentru agricultură și creșterea animalelor. Clima blândă se adaugă bunelor condiții pentru așezările umane și dezvoltării unor activități economice și mai apoi turistice. Insula nu cunoaște înghețul, iar ploile cad la timpul lor și în mod regulat după anotimp. Insula era cunoscută de George Bass cu mult înainte. El s-a oprit la Western Port, se scrie W-E-S-T-E-R-N-P-O-R-T, Bay, cu o balenieră. Înainte de a se îndrepta spre sud, explorând strâmtoarea cei poartă numele. Tot aici s-a oprit și o expediție științifică franceză pentru ca mai târziu insula să devină loc de exil pentru excroci, pungași condamnați dezertori în sarcina unor oameni fără simț ecologic. Este pusă o faptă incriminată de istorie, decimarea leilor de mare din acea zonă. Oarecare stabilitate va cunoaște insula începând cu anul 1842, când frații McHeffie se scrie M-C-H-A-F-F-I-E. Au dobândit dreptul de a stăpâni și folosi întreaga insulă. Cei circa 3.000 de locuitori de astăzi ai insulei, în plin sezon turistic, insula primește încă aproape 40.000 de oameni zilnic, sunt mândri că în anul 1875 un crescător de cai, John Cleeland, se scrie C-L-E-E-L-A-N-D, a obținut un mare succes în Melbourne Cup, se scrie C-U-P, cursă de cai, câștigând calul numit Wallamai se scrie W-O-L-L-A-M-A-I, după extremitatea estică a insulei. Cape se scrie C-A-P-E Wallamai. Aici se pot admira cele mai spectaculoase stânci din întreaga insulă, căci înălțimea lor este de 100 de metri. Pe insula Philip sportul a fost adesea îmbinat cu activități economice și comerciale, iar astăzi, turismul reprezintă principalul domeniu în care sunt ocupați mulți dintre locuitori. Terenurile bune pentru agricultură și creșterea animalelor sunt și astăzi exploatate cu mare eficiență. Caos, se scrie c o W e s situat în nordul insulei, este un fel de capitală cu o intensă activitate comercială, având însă și frumoase elemente turistice și de agrement. Insula e un adevărat sanctuar natural, 200 de specii păsări își găsesc aici locul potrivit, trăim pe malurile ochiurilor de apă dulce. Cola și alte marsupiale, lei de mare și pinguinii pitici, sunt personajele principale ale unui spectacol complex, al cărui decor e format dintr-un peisaj ce contrastează cu cea mai mare parte a continentului. Cola, animal simpatic cu care v-ați întâlni deja de mai multe ori în carte, are istoria lui și pe insula Filip. A dus prima dată în 1870, cola s-a pe repede pe insulă, iar acest proces a avut repercursiuni favorabile asupra populației de cola pe continent, în special în statul Victoria, unde bolile și vânarea în exces i-au redus numărul în mod alarmant. S-a întâmplat însă și un fenomen invers, la fel de nedorit. Cola devenise prea numeros pe insulă și a fost necesară intervenția omului pentru descongestionarea restrânsului spațiu, prin popularea cu cola a altor rezervații, și leii de mare au trecut prin peripeții. Vânăascu cu sălbăticie și fără discernământ în acest secol pentru blana lor, ca și cola de altfel, leii de mare au ajuns de la 1000 la 100, îngrămădiți aproape toți în zona... Seal Rock, locul în care se opresc cu predilecție turiștii de astăzi. Măsurile de protecție luate de administrația ecologică și turistică au făcut ca numărul leilor de mare să ajungă astăzi la 5.000. Cum aceste animale își au habitatul principal în apă, cu scurte escale făcute pe uscat pe plajă, nu cred că numărul lor dă bătaie de cap cuiva. În apropiere de Seal Rock s-a creat un centru de cercetări numit Seal Rock Sea Life Center Despre a cărui activitate științifică nu vă pot spune mare lucru, doar că am avut o interesantă experiență vizitând partea lui turistică. La subsol a fost amenajat un sistem de galerii și canale pe care circulă bărci din lemn, acționate mecanic, teleghidat. Timp de câteva minute te simți ca într-o peșteră în care se produc diferite fenomene. Tunete, fulgere, ploi, zgomote ale unor animale, etc., din loc în loc observ peisaje marine, mici acvarii, amenajări umane subterane, sumare. Echipele de ghizi, lucrători, asistenți își fac datoria cu multă atenție și profesionalism, astfel încât nu se poate întâmpla niciun incident. Mai impresionat, grija manifestată față de o tânără cu handicap era un grup mai mare de turiști handicapați psihic, căreia îi era teamă să urce în barcă. Circuitul insulei a cuprins mai multe zone și puncte de interes. Amintesc doar de Zanobis, se scrie N-O-B-B-I-E-S, două stânci acoperite cu vegetație care pot fi observate foarte bine de la mică distanță, datorită podețului și platformelor din lemn, construite special pentru uzul și satisfacția turiștilor. Cola Sanctuary, se scrie s a n c t T U A. R. Y, un parc în care eucalipții înalți permit simpaticelor animale să se ascundă de privirile oamenilor. Mi s-a întâmplat să văd prima dată, un cola mișcându-se la sol, dar nu mi s-a părut că e mai vioi pe pământ decât în copac. Am trecut și pe lângă un cuptor, azmuzeu, în care se fabrica o din cicoarea, una dintre primele plante produse pe insulă. Așa cum văzusem și pe canguru sau Rodnest Island. Nici insula Filip nu era un loc mai sigur pentru acostarea vapoarelor. Ca o veritabilă piesă de muzeu, undeva pe mal am admirat o parte a epavei vasului Spic. Se scrie s p e k e care s-a zdrobit în secolul trecut de stâncile din Kitty, se scrie K-I-T-T-Y, Miller, se scrie M-I-L-L-E-R, e r Bay. Mai departe, în fața unui motel, ghidul ne atrage atenția asupra unui monument din lemn, reprezentând un cola. Opera sculpturală, fără a avea valențe estetice deosebite, sugerează totuși destul de bine animalul care vrea să anunțe parcă ospitalitatea și confortul pe care îl găsești în motel. Am lăsat la urmă cea mai interesantă atracție de pe Philip Island, pentru că aceasta a încheiat întregul program al zilei. E celebra parada pinguinilor fenomen ce are loc numai în câteva locuri din atmosfera sudică. Îmi îngădui din nou o paranteză pentru a schimba puțin planul geografic al pinguinilor. Pentru mine existența unor asemenea pinguini pe tera nu era o noutate și probabil din această cauză n-am fost entuziasmat când am auzit că parada pinguinilor era inclusă în program. De altfel, când am vizitat Kangaroo Island, în Australia de sud, nu am regretat nici o clipă faptul că n-am prins acest punct al circuitului insulei. Se desfășoară tot pe însărate. Dar vă propun să revenim la paranteza africană. În timpul șederii în Africa de Sud, într-o zi de al lunii februarie 1998, o familie din cadrul consulatului nostru la Cape Town mi-a propus un program special de o jumătate de zi, o ieșire la Oceanul Atlantic, la una din plajele de pe Cape Peninsula. Indiferent cum și cât m-a și trudit, singur era exclus să-mi pot oferi o asemenea escapadă, distanța fiind de circa 50 de kilometri. Pe lângă faptul că am putut vizita încă o dată această splendidă limbă de pământ care este peninsula Cape, plaja pe care au ales-o amicii mei mi-a oferit și spectacolul cu totul neașteptat al pinguinilor pitici. Despre caracteristicile acestora și modul lor de viață voi scrie în încheierea acestui episod. În zona aleasă de noi pentru plajă și în not se spenguiau zeci de pinguini și nu greșesc dacă spun că am înnotat cod la cod cu ei, cu deosebirea că viteza lor era mult mai mare. Nu se zinchiseau de prezența oamenilor, dar nici nu manifestau apropiere prietenească. Din potrivă, ei își vedeau de treaba lor, iar atunci când încercam să ne apropiem de ei, se ascundeau pe sub sau pe după bolovanii imenși. Nu sunt agresiv decât dacă îi zădărești sau vrei să-i prinzi. Copiii care erau cu familia respectivă au reușit să prindă un pinguin învelindu-l într-un prosop. Probabil ei nu știau încă că există reguli speciale de ocrotire. Deși n-am așteptat ca acest episod să-i pună în gardă pe ceilalți pinguini, ei au continuat să se bucure de soare și de apă ca și noi, fără a se comporta cu circumspecție, așa încât am putut fi mulțumiți cu toții în acea după-amiază petrecută într-o companie simpatică. Mai nostim a fost când la plecare, în timp ce ne îndreptam spre mașină, unul din copii a fost observat de un gardian la post, cum ducea în brațe ceva învelit în prosop. Ne-a urmărit până când am deschis porbagajul și abia atunci s-a apropiat, spunându-ne să arătăm ce avem în prosop. Evident, gardianul credea că acolo avem un pinguin, nu cred că el a urmărit șenele noastre de joacă în compania pinguinilor, dar vigilanța lui mi-a plăcut, numai că spre neșansa lui în prosopuștul ducea un pui de rechin, pe care îl capturase printr-o întâmplare în timp ce copiii încercau să prindă pește cu mâna pe sub bolovani. Era un exemplar frumos, lung de circa 30 de centimetri de culoare cenușiu închis. După ce gardianul s-a convins că nu i-am descompletat armata celor circa, 3.000 de pinguini pe care îi avea în grijă, grosul se afla în colonia din apropiere pe care o văzusem aproape incorpore pe plajă cu o zi înainte. Ne-a lăsat în pace, iar copiii au avut un meniu inedit și gustos la masa de seară. A fost o splendidă după amiază petrecută la mii de kilometri distanță și cu un an înainte de participarea la parada pinguinilor australieni despre care voi povesti în continuare. În jurul orei 8 seara, autocarul ne lasă la centrul turistic, excelent amenajat și dotat. Am fost îndrumați cum să ajungem la amfiteatru din apropiere, urmând o alee cu vegetație bogată și balustradă de ambele părți. La capătul ei se deschidea panorama nesfârșită a oceanului. Iar în prim plan, plaja lată de 40-50 de metri. Turiștii erau invitați să-și ocupe locurile în amfiteatrul amenajat special pentru spectacolul ce urma. Am avut senzația că totul era pregătit pentru un spectacol adevărat. Noi eram spectatorii, în față se întindea plaja și apa ținea loc de culise. De acolo urmau să vină actorii, deci pinguinii. De la un megafon ni se anunță regulile de comportament pe timpul așteptării începerii spectacolului și mai ales în timpul desfășurării acestuia. Nu se fumează, nu se fac fotografii, nu se folosesc camere de lua vederi, nu se face zgomot și nu se permite vânzoleala de colo-colo. Mi-a plăcut să observ că, deși erau prezenți turiști din zeci de țări, toți cei prezenți au conformat acestor reguli. Toți aveau în vedere protejarea vieții normale și a comportamentului natural al pinguinilor. Mi-am găsit și eu un loc printre cei trei mii. Da, mii, nu e nicio exagerare. Și acest număr de spectatori e prezent în fiecare seară. De turiști veniți cu zeci de autocare. Nu m-am interesat de ce mulți dintre ei veniseră pregătiți cu haine groase, canadiene sau chiar cu pături. Eram printre foarte puținii nepregătiți cu un tricou subțire și pantaloni scurți. Nu e de mirare că am clănțăni din dinți două ore. O oră de așteptare și o oră de spectacol propriu zis. Odată cu lăsarea amurgului înainte de ora 21, lumea începe să se agite căutând cu privirea locul de unde ar putea veni pinguinii din larg. Scena era atât de mare înlățime și adâncime, încât erau mari șanse să-ți scape intrarea actorilor într-o parte, în timp ce tu priveai atent în alt punct. Până la urmă, toată lumea a fost mulțumită că ce au început să apară ce te-ntrești de pinguin din mai multe părți. Parcă erau niște armate cu soldați de plumb înaintând în nerăbdători să înceapă atacul. Își făceau cu greu loc printre pietroarele cele le stăteau în cale, Odată scăpați la nisipul, fiind de pe plajă, nu mai aveau decât câteva zeci de metri până la final. Traversarea plajei era, de fapt, partea cea mai frumoasă a spectacolului, dar, din păcate, pentru noi, totul se derula cu repeziciune și nu aveam decât să așteptăm alte cârduri ieșind din apă. Pinguinii se grebeau pentru că sub stânci se aflau puii lor care răbdaseră de foame toată ziua, așteptându-i să le aducă hrana. Aceasta este, de fapt, adevărata explicație a paradei pinguinilor ce se desfășoară numai după căderea murgului timp de 40-50 de minute. În jurul orei 10, când ne-am convins că nu mai vine niciun pinguin din larg, spectatorii se ridică să dezmorțesc după aproape două ore de dârdâială. Unele grupuri continuă comentariile sau discută despre programul de-a doua zi. Toți fumătorii se simt dezlegați de interdicție și a țigările. Trasul de întoarcere la Melbourne l-am făcut pe întuneric, dar mi-ar fi plăcut să revăd peisajul străbătut pe timp de zi. Aproape de miezul nopții intram în Melbourne, luminat feric și deci plăcut ochiului. Acum, după ce am încheiat cu bine primul program la Melbourne, vă pot mărturisi că parada pinguinilor de pe Philip Island nu m-a impresionat prea mult, dar nici n-aș putea susține că nu m-a delectat. Raportată însă la ceea ce am făcut cu același gen de pinguini, pitici, în Chei Peninsula din Africa, mă gândeam dacă a meritat frigul acela ascuțit timp de două ore. Oricum, vizita pe insulă a fost pentru mine mult mai interesantă decât alte locuri. Acum, ca să închei, iată câteva elemente noi. Pinguinii de pe insula Philips sunt cei mai mici din lume, ei au 33 de centimetri lungime sau înălțime, mai puțin cu 37 cm decât averișorilor din Antarctica. Aceștia se numesc pinguini împărați. Numărul lor variază în funcție de anotimpul și de ciclul anual al vieții. De exemplu, în decembrie numărul lor trece de 1000, în timp ce în iunie nu sunt decât circa 200. Bineînțeles, ora de paradă e și ea diferită, vara ei vin din larg mult mai târziu decât iarna. Împerecherea pinguinilor se face în lunile februarie, martie și aprilie. Cuibul și-l construiesc în următoarele trei luni. Depun ouăle din august până în octombrie, iar puii sunt hrăniți din noiembrie până în ianuarie. Pinguinii, indiferent de mărime metrez numai în emisfera sudică. În Australia, pinguinii pitici, little, se scrie L-I-T-T-L-E, s-au numit până de curând fairy, se scrie F-A-I-R-Y, Penguins, se scrie P-E-N-G-U-I-N-S, ceea ce ar putea însemna drăgălași, simpatici, dar denumirea l-a fost schimbată pentru a se folosi același termen peste tot în lume și probabil pentru a-i distinge mai clar de cei mari din Antarctica. Parada pinguinilor de pe insula Filip e de fapt o instituție, un centru de cercetare, care se ocupă de studiul complex al tuturor pinguinilor de acest fel, din lumea întreagă, pinguinii alergă după hrană parcurgând în medie 15-50 de kilometri zilnic. Recordul a fost stabilit de un pinguin care a notat 100 de kilometri într-o zi. Principalul dujman al pinguinilor de pe pământ este vulpea, care poate omorâ 30-40 de animale într-o noapte. În apă, principalilor dujman sunt rechinul, vremea rea sau lipsa de hrană. Oamenii le pot face mare rău prin deversarea de petrol și gunoaie. Philip Island este singurul loc din lume în care se pot admira mulți pinguini deodată în habitatul lor natural, cu rezerva personală întemeiată că pe Chei Peninsula am văzut tot mulți, tot în mediul lor natural și încă de foarte aproape jucându-mă chiar cu ei. Parada pinguinilor e destinația number one în ceea ce privește interesul turiștilor pentru viața animalelor sălbatice în întreaga Australie. Peste 500 de mii de vizitatori sunt în anual, din care jumătate vin din alte țări. Marile fluvii ale Terei m-au impresionat prima dată pe hartă. fiind le urmăream cursul de la izvoare și mă gândeam la imensele zone de influență pe care le străbat. nu -mi puteam imagina, măcar că, peste ani și ani, voi ajunge să le văd aievea și să constat că, în realitate, sunt de-a dreptul fascinante. În Europa, cel mai bine am cunoscut Dunărea de la fermecătoarea deltă la porțile de fier și mai departe în curgerea ei prin Belgrad, Budapesta, Bratislava, Viena, până la Regensburg, în inima Germaniei. Deși cândva m-a preocupat, n-am ajuns până acum în munții Pădurea Neagră pentru a vedea de unde izvoresc cele două firișoare de apă Brig și Brigach, ce vor aduna multe ape ale continentului pentru a se transforma cu toatele în maestosul fluviu ce udă zece țări europene. În Africa știe toată lumea curge cel mai lung fluviu al terei, Nilul. Nici zvoarele lui nu le-am văzut, fiindcă se află undeva în inima continentului negru. În schimb, m-am delectat cu splendida lui panoramă în multe zone ale Egiptului, în delta Nilului, mai mult sub formă de canale, la Cairo, despărțit de cele două insule legate de mainland prin frumoase poduri, la Asuan, unde o altă insulă a elefantului îl taie în două și în continuare sub forma imensului lac, lung de 500 de kilometri, cel mai mare lac de acumulare din lume. În America, Mississippi, mi-a încântat inima și sufletul la New Orleans, aproape de vărsare. Dacă n-am apucat să văd Amazonul, cel puțin am stat pe malul unui frumos și vijelios afluent al său, Urubamba, în Peru. În fine, Asia e atât de întinsă, încât dintre marile ei fluviuni eu am văzut decât câteva fluviul albastru, fluviul galben, obi, angara, mekong. Pe multe din aceste mari cursuri de apă le-am putut admira chiar din interior, atunci când reușeam să fac mici croaziere. Bănuiesc că v-ați dat seama de ce am început astfel acest episod. Aflându-mă în Australia, nu puteam să nu doresc a vedea Murray River, care împreună cu Darling River formează cel mai lung fluviu al continentului, peste 3300 km. Deși curge la numai circa 200 km nord de Melbourne, nimeni nu -mi putea garanta reușita în tentativa mea. Iată că norocul mi-a mai surâs odată. Și prietenii de la Departamentul pentru Turism al statului Victoria mi-au oferit și un program care includea chiar o croazieră de o oră pe miurei. Înainte de EHUCA, port la Fluviu, am făcut un popas de câteva ore la Bendigo, un orășel minier, cochet și patrial hal, în care, pe lângă atracțiile turistice obișnuite, restaurante, shop suveniruri, cafenele, etc., am reținut și câteva lucruri serioase. Orașelul are drept landmark, se scrie L-A-N-D-M-A-R-K, ceva cu totul special și valoros între atracțiile turistice, Catedrala gotică din centru, mult mai mare decât ar părea că e nevoie pentru un oraș mic. Apoi un muzeu al tramvaielor vechi, dintre care unul chiar funcționează făcând un circuit al zonei centrale a orașului. Nu există grup de turiști care să nu participe chiar cu mare plăcere la acest program. Ghidul ne-a fost și Vadman. Iar el mi s-a părut că avea ceva din marele om politic și militar de gol, mai ales datorită șepcii pe care o purta. Am făcut cunoștință cu istoria orașului, marcată cel mai puternic de centrul minier de odinioară. Tramvaiul nostru n-a intrat în depou, dar ghidul ne-a coborât pe toți, invitindu-ne să admirăm mândria orașului. Un număr de peste 20 de tramvaie vopsite multe culori cu grade de confort diferite. Vechi de 50-80 de ani stăteau mărturie a unei epoci de mult apuse în privința transportului urban. E singurul muzeu de acest fel din Australia și mă întreb dacă nu s-ar justifica și la noi crearea unui asemănător în care probabil că ar avea loc multe tramvaie care sunt încă în circulație curentă pe străzile Bucureștiului sau ale altor orașe. În orice caz, cred că s-ar produce o frumoasă impresie turistică văzând romanticul tramvai ce leagă Sibiul de rășinari. Autocarul ne-a lăsat undeva în centrul micului oraș Port Ehuca, de unde am putut zări printre eucalipți apele fluviului Murei, pe care abia așteptam să-l cunosc mai aproape. Nerăbdarea nu mi-a fost pusă la încercare, căci ghidul ne-a dat întâlnire imediat la debarcaderul, în dreptul căruia ne așteptau Cambera. Vaporul cu zbaturi, pe care ne-am îmbarcat pentru o croazieră în monte în zona de graniță a statului Victoria cu New South Wales. Am urmat și noi câteva meandre ale fluviului. Am trecut pe sub un pod vechi ce face legătura dintre cele două state. Am privit casele și vilele de pe ambele maluri și ne-am salutat cu tinerii și copiii, care din loc în loc făceau plajă și notau. La ehuca, Miurei nu este încă impunător, căci mai are de străbătut aproape o mie de kilometri până la versare. Croaziera a fost evident de plăcere și agrement, de altfel așa am considerat-o toți pasagerii. Pentru mine o plimbare pe cel mai lung fluviu al continentului avea totuși oarecare semnificație, întrucât îmi împlineam o dorință pusă încă din țară, și apoi eram bucuros că completam experiențele anterioare trăite pe alte mari fluvii. După această odihnitoare și romantică plimbare, suntem luați în primire de un ghid localnic pentru a ne introduce puțin, dar pe viu, în istoria orașului, a portului Ehuca și în activitățile meșteșugărești ce se desfășurau în secolul trecut în zona portului. Ghidul ne-a întâmpinat într-un chip foarte original. El purta pe umăr un papagal alb neobișnuit de mare cu care avea să ne înveselească tot timpul, pentru a ieși încă și mai mult din tiparele comportamentului, în general, mai reținut al ghizilor australieni, sau pentru. Poate a se asigura că îl urmăm și îl. Ascultăm cu toții, el mergea cu picioarele înapoi, având ne mereu în fața lui. Am urcat pe o platformă din scânduri de lemn cam la 20-30 de metri deasupra apei. De acolo ne arăta pe rând vapoarele veche acostate de mulți ani la debarcader care îndeplineau acum numai funcții turistice, în sensul că puteau fi numai admirate. O dinioară ele circulau în amonte și naval, transportând oameni și mărfuri. Vapoarele erau pe atunci singurele mijloace de transport din zonă, iar Murray River îndeplinea cu mare succes rolul de coloană vertebrală navigabilă a celor două state pe care le desparte și astăzi. Intrăm apoi în atelierele mecanice ale portului unde se produceau și se reparau motoarele navelor. Atelierele funcționează și astăzi producând diferite piese. Am văzut de exemplu cum se execută potcoave pentru cai cârlige, e de mari dimensiuni. Tehnica și tehnologia folosite erau cele de acum aproape un secol, așa că anacronismul cu industria ultramodernă de astăzi, cu echipamentele și instalațiile curate și eficiente întâlnite la tot pasul, chiar și în viața de zi cu zi a oamenilor, era evident. La sfârșit, ni s-a sugerat să urmărim câteva secvențe filmate despre viața portului și a oamenilor lui în ipostazele lor de la început. Aceste imagini, ca și explicațiile ghidului, au fost completate puțin mai târziu de exponatele Muzeului de Istorie al Orașului. Muzeul mi-a plăcut, l-am apreciat pentru caracterul foarte instructiv, dar am făcut observația, primită cu interes și fără supărare, că spațiul respectiv, doar două cămăruțe, e mult prea mic pentru numeroasele obiecte, tablouri, documente și articole de presă, ce păreau mai curând depozitate decât expuse într-un muzeu. Întoarcerea la Melbourne s-a făcut până al traseu spre bucuria tuturor din grup. Căci astfel am trecut chiar dacă în fugă printr-un alt peisaj al statului Victoria, presăra cu ferme cu cires de vaci, cu turme de oi, cu localități rurale, răzlețe formate din câteva gospodării. Mi s-a confirmat încă o dată că gospodăriile țărănești din Australia sunt cu totul altceva decât la noi. Partea frumoasă constă desigur în organizarea specifică a fermelor, în largile spații pe care sunt așezate gospodăriile, în vecinătatea de câțiva kilometri unele de altele și în confortul vieții de oraș, trăită în aerul curat de la țară. Dar există și partea pe care noi românii no o acceptăm și în vine greu să cred că mi-ar plăcea să trăim într-un sat australian. Nu ne plac satele noastre pentru că oamenii gospodăriile lor... Sunt gard în gard și această vecinătate imediată, directă, e cel mai adesea o condiție de confort psihologic și uman. Great Ocean Road își merită pe deplin numele de Marele Drum al Oceanului. În lungime întortocheată de peste 300 de kilometri, acest traseu de coastă face parte dintre cele mai frumoase peisaje pe care le poate oferi statul Victoria. Și chiar în întreaga țară sunt puține zone de coastă cu un asemenea peisaj, în care spectaculosul stâncilor se îmbină cu calmul golfulilor, iar plajele fac parte integrantă din stațiunile asaltate de turiști. Din Melbourne, autocarul nostru se îndreaptă spre Geelong, se scrie G E E L O N G, un oraș cu industrie puternică situat pe Princess, se scrie P R N C E. SS Freeway, se scrie F-R-E-E-W-A-Y, important port la golful Port Philip, pe care e situată și Marea Metropolă. Marele drum al oceanului are semnificație turistică, dar și rutieră, în sensul că șoseaua, cu aceeași denumire, face legătura cu Adelaide, capitala Australiei de Sud. Călătoria pe acest traseu fascinant iar putea lua unui șofer care vrea să guste peisajul o zi întreagă. Atât de frumoase și multe sunt locurile în care merită să te oprești. Șoseaua șerpuiește pe după dealuri domoale, trece pe lângă podgori întinse, dar atunci când se apropie la numai câțiva metri de ocean, ai parcă senzația de plină a realității conținută în denumirea traseului. Peisajul străbături nici nu poate fi descris în cuvinte. Trebuie savurat pur și simplu cu voluptate numai atunci când îl parcurgi a Evea. Prima oprire în care primim o pauză este Apollo, se scrie A-P-O-L-L-O, -L -L -O un golf ce pare o fereastră deschisă spre Otway, se scrie O-T-W-A-Y, National Park, rezervație pe care am traversat-o cu o redusă pentru a-i putea observa vegetația bogată. Mi-aduc aminte că la Apollo Bay ne-a prins o vreme urâtă, o ceață urmată de o ploaie rece și însoțită de un vânt puternic, aflându-ne în zona cu climă temperată. Această vreme nu ne-a surprins, dar n-aș putea spune că mi-a plăcut. Am fost nevoit să-mi găsesc un culcuș ferit de vânt și m-am îndreptat spre ocean, alegând una dintre multele dune de nisip crescute în jurul unor tufișuri. Adăpostul m-a ferit de vânt, dar nu și de frig. Am putut să-mi iau masa de prânz într-un decor cu care mă întâlneam pentru prima dată în Australia. Îmbarcați din nou în autocar, ne îndreptam spre Port Campbell. Se scrie C-A-M-P-B-E-L-L. -L. Situat la spre Adelaide, la încă două ore de călătorie, aici am avut plăcuta surpriză de a fi întâmpinați de lipsa frigului și vântului, încă și mai plăcut, cerul se înseninează. A fost o coincidență foarte binevenită pentru toți din grup, întrucât formațiunile stâncoase, numite cei 12 apostoli, fiindcă sunt 12, au forme și culori ce rămân ascunse pe vremea închisă. Unele stânci au dimensiunile unui bloc cu 20 de etaje, în timp ce altele aduc cu acele Cleopatrei din făgărașii noștri, privite dintr-un anume unghi, șansa de a le vedea pe toate înșirate, la câteva sute de metri una de alta și toate aproximativ la aceeași distanță de țărmul și el dantela și stâncos. Peisajul ține capul de afiș al programelor turistice în Victoria și alături de Philip Island e socotit o atracție naturală ce nu trebuie pierdută. Statul Victoria are o suprafață relativ redusă, de aproape 11 ori mai mică decât a imensului western Australia. De aici avem dreptul să tragem concluzia că e singurul stat, afară de Tasmania, al Australiei, care poate fi vizitat mai lezne cel puțin în zonele cu mare densitate de puncte de interes. Numai că Victoria are atât de multe încât tot îți mai trebuie câteva săptămâni bune pentru a le cuprinde. Sfârșit Ați ascultat la capătul pământului de Constantin Chifane Dragușani.